Берт Джордан Велике полювання Розділ 35 Стеддінг Тсофу Обладунки шайнарців усе ще тряслися на спинах тяголовиків, хоча між містом Кайроном і Загоном Пролягло півдня шляху, а при річкові пагорби поступилися місцем рівнинам та лісам. Там, де їхав тепер Рант зі своїми супутниками, не було доріг. Лише нещільне павутиння колій, прокладених фургонами, у якому де-неде зав'язли ферми та села. Верін вимагала поспішати, а Інктар, нарікаючи без перестанку, що вони дозволили водити себе за носа, що Фейн ніколи не сказав би їм, куди вирушив насправді, а водночас лаючись і через те, що загін наразі віддаляється від мису Томан, так наче вірив частиною розуму, що їм туди треба, але не хотів визнавати, що скакати їм туди довгі місяці, якщо не скористатися тим шляхом, який вони обрали. Так от, Інктар їй підкорявся. Над загоном тріпотів на вітрах прапор із сірою совою. Ранд скакав уперед із похмурою рішучістю, уникаючи розмов із Верін. Він мав дещо зробити – виконати обов'язок, як назвав би це Інктар. А тоді він зможе звільнитися від Айседай раз і назавжди. Перен, схоже, був приблизно в такому ж настрої і всю дорогу дивився просто перед собою в нікуди. Коли поночило, і вони врешті-решт зупинилися на узлісі на ночівлю, Перен став розпитувати Лояла про стеддінг. Тралоки ніколи не заходять у стеддінг, це ясно. А як щодо вовків? Лоял лаконічно відповів, що лише творіння тіні уникають заходити до стеддінгу. А ще, звісно, айсседай. Адже перебуваючи в стеддінгу, вони не можуть дотягтися до істинного джерела та направляти єдину силу. Огіру, схоже, сильніше за інших не хотілося їхати до стеддінгу Цофу. Нетерпляче чекав на стеддінг, мабуть, лише мед. Чекав відчайдушно. Наразі його шкіра виглядала так, наче рік не бачила сонця. А щоки йому почали западати, хоч він і стверджував, що готовий бігти на випередки з ким завгодно. Перш ніж він загорнувся в ковдри, Верін поклала на нього руки для зцілення. І ще раз вранці, коли вони сідали на кони. Та виглядати краще від цього він не став. Навіть чоло чологюри набралося з моршками, коли він дивився на мета. На другий день подорожі, коли сонце стояло вже високо, Верін раптом випросталася в сідлі і озирнулася навкруги. Інктар, який їхав поряд із нею, теж стрепенувся. Ранд не помітив нічого незвичного в тому лісі, яким вони їхали тепер. Підлісок був не надто густий, і вершникам вдавалося легко прокладати собі шлях під пологом з дубів та горіхів гікорів, чорних евкаліптів та беріс, подекуди прохромленим височезними соснами чи груболистами, або ж посмугованим білокорими стовбурами мелалеуки. Юнак лишень відчув зненацька, як його накрило прохолодою, наче він пірнув узимку в озерце десь у заплавному лісі. Колодок пробіг поза спиною і зник, залишивши по собі відчуття свіжості. А ще неясне невловне відчуття втрати, хоча він і гадки не мав, що саме втратив. І кожний з вершників, перетнувши цю невидиму межу, здригався чи вигукував щось здивовано. Гюрін роззявив рота, а Уно прошепотів. «Прокляття! Горіте йому вогнем!» І помотав головою, наче не знав, що ще сказати. Жовті очі парана дивилися так, наче він упізнавав щось знайоме. Лоял повільно, глибоко набрав повні груди повітря. І так само повільно видихнув. Як же добре знову опинитися в стеддінгу. Наморщивши лоба, Рант розвернувся. Він гадав, що в стеддінгу все буде інакше. Але накривши його однісінькою хвилою прохолоди, ліс залишався точнісінько таким, як той, крізь який вони скакали цілий день. Та ще раптове відчуття цілковитого спокою. А тоді він побачив, як споза дуба виходить огір. Вона, бо це була особа жіночої статі, була нижчою за Лойла. Тобто голова Ранда була майже на рівні її пліч, але так само мала широкий ніс та великі очі а ще вуха з китичками. Втім, брови у неї були не такі довгі, як у Лойела. Риси обличчя делікатніші, її китички на вухах тонші. Мала на собі довгу зелену сукню та зелений плащ, розшитий квітами. А в руках тримала букет із квітучих гілочок галезії, наче оце щойно його збирала. Вона спокійно і вичікувально дивилася на вершників. Лойел сповз зі свого височенького коня і поспішив уклонитися. Ранд і всі інші зробили те саме, хоч і не так квапливо, як Лойел. Навіть Верін нахилила голову. Лойел церемонно назвав імена своїх супутників, але забув назвати свій стеддінг. Митчі дві, дівчина Огір, Ранд не сумнівався, що вона не старша за лояла, вивчала їх, а тоді усміхнулася. Ласкаво просимо до Стедінгу Цофу. І голос у неї був ніжнішою варіацією голосу Лояла. Теж гудіння, але м'якше, наче зумкотів менший джмелик. Я Еріт, дочка Іви, дочки Алар. Ласкаво просимо. Небагато людей відвідували нас, відколи каменярі залишили Кайран, а тепер стільки одразу. Раніше до нас завертав і мандрівний народ. Та, звісно, вони пішли, коли... Ой, я надто розбалакалася. Я відведу вас до стерійшин. От тільки...» Поглядом вона пошукала, хто з них старший, і зупинилася на верін. «Ай, сидай. з вами так багато чоловіків, та ще й озброєних. Чи не могли б ви, будь ласка, залишити частину з них у світах? Вибачте, але завжди не дуже комфортно мати в стедінгу «Надто багато озброєних людських істот водночас». «Звичайно, Еріт», – відповіла Верін. «Інктаре, подбайте про це?» Інктар віддав наказ Уно. І таким чином він та Гюрін були єдиними шайнарцями, що пішли за Еріт у глиб стеддінгу. Ведучи свого коня за повід, як і всі його супутники, Рант ішов уперед і підвів очі на Лоєла, коли той наблизився до нього. Сам Лоял не припиняв поглядати на Еріт, що крокувала попереду, поряд із Верін та Інктаром. Трохи позаду простував Гюрін, зачудовано роздивляючись навколо. Хоч Ранд і не знав, що саме його дивувало. За якийсь час Лоял нахилився до Ранда і заговорив тихенько. «Хіба вона не дуже вродлива, Ранде? А голос? Він у неї співає». Мед ледь не похлинувся сміхом, але у відповідь на запитальний погляд Лоела поквапився сказати. «Дуже гарненька, Лоєла. Трохи зависока, як на мій смак, ти розумієш. Але, без сумніву, дуже симпатична». Лоєл невпевнено наморщив чоло, але кивнув. «Так, ти правий». Обличчя у нього проясніло. «Як же чудово, насправді, знову опинитися в стеддінгу». Звісно, це не те, щоб мене взяла Туга. Ви ж розумієте. Туга, промовив Перен. Я не розумію, Лояле. Ми, огіри, прив'язані до стедінгу Перена. Кажуть, що до світотрощі ми могли мандрувати де завгодно і скільки завгодно, як ото ви, людські істоти. Але після трощі... Все змінилося. Огірів розкидало світом, так само як і людей. І вони не могли знайти жодного Стендінгу. Все перемістилося. Все змінилося. Гори, ріки, навіть море. Всі знають про трощу, нетерпляче втрутився Мед. Яким боком це стосується цієї, як її, туги? Саме під час вигнання, коли ми блукали, загублені, туга вперше опонувала нами. Бажання побачити стендінг ще раз. Бажання побачити стендінг ще раз. Бажання побачити рідну домівку. Багато хто помер від туги. Лоял сумно похитав головою. Померло більше, ніж залишилося жити. Коли згодом ми знову почали знаходити стеддінги, помалу, у роки Пакту Десяти Націй, здавалося, що ми нарешті побороли Тугу. Але вона всіх нас змінила. Її зернини проросли в нас. І тепер варто якомусь Огіру надто довго мандрувати світами, як його знову охоплює Туга. Він Починає марніти, і якщо не повернеться, помирає. «То, може, тобі треба залишитися тут на якийсь час?» Стурбовано запитав Рант. «Нема потреби себе губити, і надалі залишаючись із нами?» «Я знатиму, коли вона прийде до мене», – розсміявся Лояв. «І тоді вона не скоро стане такою сильною, аби мене вбити». «Та он!» Делар прожила серед морського народу 10 років, і весь цей час не бачила жодного стейдінгу, а тоді щасливо повернулася додому. За дерев на зустріч загону виступила огірська жінка. Зупинилася на хвилинку, аби переговорити з Еріт і Варін. Вона зміряла поглядом інктара, і, вочевидь, він не здався їй вартим уваги, що, схоже, не аби як того спантиличало. Вона ковзнула поглядом по лоялу і просвітила очима нас крізь Гюріна та компанію межеріченців, а тоді знову зникла в лісі. Увесь цей час Лоял, здавалося, намагався сховатися позаду свого коня. «До того ж», – промовив він, визираючись понад сідла та сторожко дивлячись її слід. «Життя в стейдінгу досить монотонне, якщо порівняти його з мандрами». Разом з трьома та Аверенами. Не починай знову, буркнув Мед. Лоял поспішно виправився. Добре, з трьома друзями. Ви ж вважаєте мене другом, я сподіваюся. Я твій друг, сказав Рант, а Перен кивнув. Як я можу не дружити з кимось, хто так погано грає в кості? Розсміявся Мед. Під поглядами Ранда і Перена він підняв руки догори. «Добре, добре, ти подобаєшся мені, Лойале. Ти мені друг. Тільки не починай знову говорити про... Інколи ти поводишся не краще за Ранда». Він стишив голос до шепоту. «Принаймні тут, у стедінгу, ми в безпеці». Ранд насупився. Він знав, що має на увазі мед. «Тут, у стедінгу, де я...» Не можу направляти силу. Перен дав мету штурхана в плече та пожалкував про це, коли побачив, як скривилося виснажене метове обличчя. Нараз Ранд почув музику. Невидимі флейти та скрипки виводили радісну мелодію, і та линула між деревами, а лункі голоси співали і сміялися. Випали хопту та грунт розпуши, м'яко й привільно, хай буде насінню щоб аж до неба тягнулись дерева. Смійся, співай і працюй від душі. І майже водночас він зрозумів, що могутній силует, що виступає поміж деревами, і сам є деревом, з борозенчастим стовбуром завтовшки у добрих двадцять кроків, який спирається на численні корені, що аж випирають з землі, мов контрфорси. Розявивши від здивування рота, він прослідив очима дерево вгору аж до зеленого шатра і вище, де на висоті ста кроків гілля розходилася широко в усі боки, наче шапка гігантського гриба. А за цим деревом вимальовувалися інші, ще вищі. «Згоріте мені!» – видихнув Мед. «З такого одного можна збудувати десять будинків. П'ятдесят будинків!» «Зрубати велике дерево? Чулося, що Лоял шокований і обурений не на жарт. Вуха у нього стали сторчма, а довгі брови поповзли аж на щоки. Ми ніколи не зрубуємо жодного з великих дерев, аж доки воно не вмре само. А вони майже ніколи не вмирають. Світотрощу пережило небагато великих дерев, але найбільші з них в епоху легенд – були вже парустками. Пробач, Лояле, промовив Мед. Я тільки хотів сказати, які ж вони величезні. Я ніколи не чіпав би жодного з ваших дерев. Лоял кивнув. Схоже, він змінив гнів на ласку. Тепер вони побачили і інших огірів між деревами. Здебільшого ті були зосереджені на своїх трудах, хоч і поглядали на приїжджих, навіть кивали їм привітно. Або легенько вклонялись. Проте ніхто не зупинявся і не заговорював до них. Мали особливу манеру рухатися. Неквапливо і обдумано. І водночас майже по-дитячому вільно і радісно. Вони знали, хто вони такі і де вони. І їм це подобалось. Вони, здавалося, перебувають у злагоді з собою і з усім навкруги. Ранд відчув, що заздрить їм. Далеко не всі огіри-чоловіки були вищі на зріст, ніж Лойл, але неважко було вирізнити чоловіків, старших за нього. Майже всі вони носили вуса, такі само довгі, як їхні висячі брови, а також мали під підборіддям вузенькі борідки. Молоді ж огіри були чисто виголені, як і Лойл. Багато хто мав на собі сорочку з короткими рукавами, а в руках у них були лопати та мотики – або пили та відра з дьогтем. На інших були каптани простого крою з гудзиками аж під горло, що розширялися на рівні колін, наче спідниці. Жінки, схоже, полюбляли прикрашати свій одяг вишитими квітами, та й волосся у багатьох було заквітчене. У дівчат квітами було розшито тільки плащі, у старших жінок квіти були вишиті й на сукнях, а деякі жінки з сивим волоссям мали вишивку з квітів та листя від коміра донизу по долу. Дехто з огірів, переважно жінки та дівчата, звертали особливу увагу на Лояла. Проте він крокував уперед, дивлячись просто перед собою. І лише з кожним кроком усе відчайдушніше смикав вухами. Ранд, аж підскочив, побачивши, як якийсь огір, здавалося, виткнувся просто з-під землі з одного з укритих травою і оплетених дикими квітами курганів, розкиданих там і тут поміж деревами. А тоді він побачив у курганах віконця, побачив жінку Агіра біля одного з них. Вона розкачувала тісто на струдель і втямив, що він дивиться на Агірські оселі. Віконні рами у них були викладені з каменю, і вони не просто здавалися природними утвореннями, а, схоже, вітер та дощ справді формували їх упродовж довгих років. Кожен з великих дерев завдяки масивним стовберам та кореням-підпоркам завтовшки як кінський тулуб, займало величезну площу, але кілька дерев росли просто посеред містечка. Їхні корені були прикриті земляними насипами, що услугували хідниками. До речі, крім хідників, містечко відрізнялося від лісу лише тим, що мало в центрі простору галявину, а посередині галявини височило те, що могло бути лише пнем одного з великих дерев. Підвищення було кроків сто завширшки, з поверхнею відшліфованою так гладенько, наче найкраща підлога. З кількох боків на підвищення вели сходинки. Рант саме намагався уявити, яким заввишки могло бути це дерево, коли рід проказала голосно, щоб всі її почули. «Зустрічайте наших гостей!» З -за гігантського пенька вийшли три людські істоти – жінки. Наймолодша тримала в руках дерев'яну чашу. «А гільки?» – сказав він ктар. «Діви списа! Добре, що я не взяв із собою Масиму та інших!» Але він відстав на крок від дверін та еріт і поправив меч за спиною, аби його можна було вихопити одним рухом. Ранд роздивлявся, а Їльок зацікавлено і схвильовано. Ось вони, представниці того народу, до якого дуже багато хто намагався його віднести. Дві жінки були вже в літах, а третя майже дівчинка. Але всі вони були значно вищі за жінок, яких звик бачити Ранд. Коротко підрізане спереду волосся. Руде, каштанове, золотаве. На потилиці було зібране вузенький хвіст, що сягав спини. Жінки були вдягнені в просторі штани, заправлені в м'які чоботи, і весь одяг на них був коричневого, сірого та зеленого кольорів, різних відтінків. Рант подумав, що таке вбрання має зливатися зі скелями чи з деревами в лісі, не гірше за плащ охоронця. З-за пліч у жінок витикалися короткі луки, сагайдаки, а на поясах висіли довгі ножі, а ще кожна з них мала невеличкий круглий щит, та кілька списів з короткими держаками та довгими наконечниками. Навіть наймолодша рухалася зі спритністю, яка свідчила, що вона знає, як поводитися зі своєю зброєю. Раптом жінки помітили присутність інших людських істот. Видно було, що несподівана зустріч заскочила їх, але реакція їхня була блискавичною. Наймолодша вигукнула «Шайнарці!» І крутнулася, аби обережно поставити чашу на землю позад себе. Дві інші миттєво підхопили коричневі шалі, накинуті на плечі, і обернули ними голови. Старші жінки вже затуляли обличчя чорною тканиною, залишаючи на видноті самі очі. І вслід за ними теж саме зробила і дівчина. Низько пригнувшись, вони посунули вперед, ступаючи сторожко, виставивши вперед руку зі щитом та пуком списів і, націливши на супротивників списи, затиснуті в іншій руці. Меч Інктара вилетів спіхом. «Відступіться, айседай! Еріт, убік!» Гюрін вихопив свій мечолам. Друга його рука якусь мить вагалася між києм та мечем. Але ще раз поглянувши на списи Аїльок, він узявся за руків'я меча. «Припиніть!» – запротестувала огірська дівчина. Ламаючи руки, вона заметушилася між інктаром та аїльками. «Не можна!» Рант усвідомив, що лезо, позначене чаплою, вже у нього в руках. Перен наполовину витяг сокиру з петлі на поясі і завагався, хитаючи головою. «Ви що, з глузду з'їхали? Ви, обидва!» Обурено вигукнув Мед. Його лук, як і раніше, висів у нього за спиною. «Мені начхати, аїльки вони чи ні?» «Вони жінки!» «Припиніть негайно!» – владно промовила Верин. «Припиніть негайно!» А Їльки і не думали зупинятися. І Айсседай стиснула кулаки у відчаї. Мед позадкував, збираючись поставити ногу в стремену. «Я забираюся звідси!» – виголосив він. «Чуєте? Я не хочу, щоб вони пообтикували мене цими штуками! І в жінок пускати я теж не збираюся!» «Пакт!» – заволав Лойл. «Згадайте про пакт!» Ці його слова справили не більше враження, ніж безперервні заклики Верін та Едіт. Ранд помітив, що і Ай Седай, і дівчина Огірка тримаються так, аби не опинитися на шляху Айільок. Йому спало нагадку, що, можливо, мет має рацію. Він не був упевнений, що може вбити жінку, навіть якщо та спробує вбити його». Від спроби втекти, його зупинила думка, що навіть коли йому й вдасться стрибнути в сідло гнідана, а Єльки вже зараз усього за 30 кроків від нього, ці короткі списи, мабуть, легко подолають таку відстань. Жінки наближалися, припадаючи до землі, наставляючи списи, і він припинив думати про те, як би не завдати їм шкоди. Час було потурбуватися, як не дати їм завдати шкоди йому. Він гарячково потягнувся до порожнечі, і вона відкрилася. Але поза її межами спливла віддалена думка. Це лише порожнеча. В ній не було сяяння саїдін. Порожнеча була ще більш порожньою, ніж тоді, коли він викликав її раніше, і ще ширшою. І в ній була неситість, ненажерливість, здатна його поглинути. Жадання більшого. В ній відчувався натяк на існування чогось іншого. Раптом у проміжок між двома грубками кинувся якийсь огір, тресучи вузенькою борідкою. «Що це таке? Опустіть зброю!» Голос його лунав шоковано. «Вам!» Він оббіг поглядом Інктара та Гюрина, Перена та Ранда, а за компанією з ними і Мета, не зваживши на його порожні руки. «Ще є якесь виправдання!» «Але ви!» Він розвернувся до аїльтських жінок, які наразі зупинилися, де стояли. «Ви що, забули пакт?» Ті відкрили голови та обличчя так квапливо, наче хотіли вдати, що й ніколи їх не закривали. Дівчина почервоніла, як маків цвіт. Дві інші жінки теж мали присоромлений вигляд. Одна зі старших жінок з родим волоссям промовила. «Пробач нам, деревний брате!» Ми пам'ятаємо пакт, і ми би не підняли зброї, але ми в країні деревовбивці, де проти нас кожний, і ми побачили чоловіків зі зброєю. Ранта зауважив, що очі у жінки сірі, такого ж кольору, як у нього. «Ви зараз в стедінгу, Ріан!» – м'яко сказав Огір. «У стедінгу всі знаходяться в безпеці, маленька сестро. Тут ніхто не вступає в бій один з одним». Тут ніхто не здіймає один на одного руку. Вона присоромлено кивнула, Аугір перевів погляд на Інктара і інших. Інктар вклав меч у піхви. Рант зробив так само, хоч і не так квапливо, як Гюрін. Той виглядав не менш збентеженим, ніж Аїльки. Перен так і не витяг до кінця своєї сокири. Прибравши руку з меча, Грант відпустив і порожнечу. Тілом його пробіг дрожь. Порожнеча зникла, але залишила по собі відголосок, що сповнив усе єство хлопця, бажанням чимось ту порожнечу заповнити. Відчуття це тануло дуже повільно. Огір повернувся до Верін і вклонився їй. — Айседай, я Джуїн, син Дасела, сина Лауда. Я прийшов, аби супроводити вас до Старійшини. Вони хочуть знати, навіщо до нас завітала Айс Сидай, і з нею озброєні чоловіки, а також один із наших юнаків. Лоял зіщулився, наче бажав стати непомітним. Варін з жалем подивилася на Аїльок, так наче їй хотілося би поговорити з ними, а тоді зробила Джуїну знак показувати шлях, і він повів її кудись, не зронивши більше ані слова і навіть не поглянувши на Лоєла. Рант зі супутниками залишилися стояти, дивлячись на аїльок і відчуваючи незручність. Принаймні, Рант розумів, що особисто він почувається ніякого. Інктар стояв незворушний, наче скеля. І не більше, ніж у скелі, відображалося емоції на його обличчі. Аїльки відкинули шалі та запони з обличчя. Проте все ще стискали в руках списи та розглядали чотирьох чоловіків. Так допитливо, наче хотіли зазирнути йому всередину. Ранду припало гнівних поглядів більше, ніж іншим чоловікам. Він розчув, як наймолодша жінка пробурмотіла. «Він носить меч!» У її голосі змішалися жах та призирство. А тоді жінки пішли, прихопивши з собою дерев'яну чашу і раз по раз озираючись на Ранда доки не зникли за деревами. «Діви списа!» – буркнув Інгтар. «Не думав, що вони зупиняться, якщо вони вже прикрили обличчя. І точно не через пару слів!» Він поглянув на Ранда та двох його приятелів. «Бачили б ви, як атакують червоні щити або кам'яні пси? Зупинити їх не легше, ніж лавину!» «Вони не стали б порушувати пакт, якщо їм про нього нагадали!» З посмішкою промовила Еріт. Вони прийшли заради виспіваної деревини. Голос її забринів гордістю. У нас у Стедінгу Цофу є два виспівувачі дерев. Їх тепер обмаль. Я чула, що у стедінгу Шанктай є молодий виспівувач, дуже талановитий. А в нас їх аж двоє. Лоял зашарівся, але вона, схоже, цього не помітила. Якщо ви підете зі мною, я проведу вас туди, де ви зможете зачекати, доки старійшини закінчать свою розмову. Коли вони йшли за дівчиною, перен тихенько буркну. Виспівана деревина, а як же? Хай не дурять голову. Ці аїльки шукають того, що приходить зі світанком. Амет сухо додав. Вони шукають тебе, Ранде. Мене? Що за маячня? Чого ти вирішив, що... Він замовк, бо ерит завела їх по сходинках униз до вкритого дикими квітами будинку, що стояв трохи осторонь і, вочевидь, призначався для гостей із людської раси. Кімнати тут були завширшки двадцять кроків від однієї кам'яної стіни до іншої, а пофарбовані стелі здіймалися над підлогою аж на два спани, не менше. Але огіри доклали зусиль, аби людські істоти почувалися тут зручно. Навіть попри це меблі були трохи зависокі, і коли людина сідала на стілець, ноги у неї не сягали підлоги. логи. Стільниця була рандові вище пояса. Якщо не всі вони, то принаймні Гюрін міг пройти під зводом каміна, не схиляючи голови. А сам камін здавався радше гротом, що його проклав водний потік, а не витвором рук. Рід із сумнівом подивилася на лояла, але він жестом показав, що не варто про нього турбуватися, і відтягнув одне із крисел у куток, який найважче було побачити від дверей. Щойно огірська дівчина пішла, рант напосів на Мета та перена. «Вони шукають мене?» «Що ви хочете цим сказати?» «Чому шукають? Навіщо?» «Вони дивилися просто на мене, але нічого такого не сказали. Пішли собі геть!» «Вони дивилися на тебе так!» розплився в посмішці Мет. «Наче ти місяць не вмивався, і до того ж від тебе смердить вівцями!» Посмішка на його обличчі погасла. «Але цілком можливо, що вони шукали тебе. Нам уже раніше довелося погоманіти з одним аїльцем!» Рант із дедалі більшим подивом слухав, як приятелі розповідають йому про їхню зустріч з аїльцем на кинжалі родича вбивці. Більше розповідав Мет, а Перен час від часу вставляв за уваги, коли той починав прибріхувати. Мет влаштував цілу виставу, розписуючи, який небезпечний був той аїлець, і як їхня зустріч ледь не переросла в сутичку. — А оскільки ми не знаємо аїльців, крім тебе, — завершив він, — то це можеш бути ти. Інгтар каже, що аїльці мешкають лише у своїй пустелі, отже ти, мабуть, один такий, неповторний. Як на мене це не смішно, Мета, гривнув Рант. Я не А Мерлін казала Аїлець. Інктар казав те ж саме. Тем казав. Він був хворий в гарячці. Вони перетяли коріння, яке Рант вважав своїм. Ці Седай і Тем разом з ними. Хоч Тем і був надто хворий, аби розуміти, що каже. Позбавили коріння. Пустили перекотиполем за вітром. А тоді запропонували йому щось нове, за що він міг би вчепитися. а Аїлець. Він не міг прийняти це за коріння. Не хотів. Ні за що. Може, я взагалі не належу до жодного народу. Проте межиріччя – єдина домівка, яку я маю. Я нічого такого не хотів сказати, запротестував Мед. Але ж, згорі ти мені, Інгтар каже, що ти аїлець. І Масима так каже, цей Уріян міг би бути твоїм кузеном. А якщо Рян вдягне сукню і скаже, що вона твоя тітка, ти й сам у це повіриш. Ой, добре, добре, не дивись на мене так, Перен. Якщо він хоче стверджувати, що він не аїлець, хай так і буде. Власне, яка різниця? Перен тільки головою похитав. Огірські дівчата принесли воду для вмивання і рушники. Принесли сир, фрукти та вино, а ще олов'яні кухлі. Трохи завеликі, тож тримати їх однією рукою було не надто зручно. Приходили і інші жінки розшитому квітами одязі. Вони з'являлися одна за одною. Здюжена не менше. Спитати, чи зручно влаштувалися люди, чи не треба їм чогось. Кожна з них зверталася до Лояла в останню чергу, коли вже збиралися йти. Він відповідав їм шанобливо, але дуже коротко. Таким неговірким Грант його ще не бачив. Лоял підводився зі стільця і притискав до грудей книгу в дерев'яній палітурці. Відповідного для огірів розміру, прикриваючись нею, наче щитом. Коли ж жінки йшли, він зіщулювався в кутку на своєму стільці, ховаючи обличчя в книгу. Єдине, що в цьому домі геть не підходило людям за розмірами, були книги. «Ви лише вдихніться, повітря, лорде Ранде!» – промовив Гюрин зі щасливою посмішкою, глибоко дихаючи. Сидячи на стільці, присунутому до столу, він дригав ногами, наче хлопчур. «Не скажу, що в більшості інших місць пахне погано, але...» «Лорде Ранде, я гадаю, тут ніколи нікого не вбили. Навіть не поранили нікого». «Хіба що випадково?» «Вважається, що стеддінги безпечні для всіх», – відказав Рант. Він не зводив очей із лояла. «Принаймні, так стверджують легенди». Він прокопнув останній шматочок сиру і попрямував до огіра. Мед ішов за ним із кухлем у руках. «У чому річ, лояле, поцікавився Рант. «Відколи ми тут, ти так нервуєшся, наче кіт на псарні». «Ні в чому». Відповів Лоял, стурбовано зиркаючи на двері краєм ока. «Ти що, боїшся, що тут дізнаються, що ти залишив стедінг Шангтай? Без дозволу своїх старішин?» Лоял сполохано роззирнувся навкруги. Китечки на його вухах тремтіли. «Не кажи так», – зашипів він. «Тебе можуть почути, якщо вони дізнаються». Важко зітхнувши, він відкинувся на спинку крісла поглядаючи то на Ранда, то на Мета. Не знаю, як ведеться у людей, але в Огірів, якщо дівчина побачить юнака, котрий їй сподобається, вона йде до своєї матусі, або інколи її мати бачить когось, хто здається їй до пари її дочці. У будь-якому разі, якщо вони доходять згоди, матір дівчини йде до матері юнака, і однієї прекрасної миті юнак дізнається, що з його весіллям уже все вирішено. «А що, хлопців ніхто не питає?» – з недовірою запитав Мед. «Ніхто. Жінки завжди кажуть, що ми довіку будемо жити у шлюбі з деревами, якщо дозволити нам самим вирішувати». Лоял скривився і засовався на місці. Половина шлюбів відбувається між різними стедінгами. Молоді огіри цілими компаніями мандрують зі стедінгу до стедінгу, аби себе показати і інших подивитися. Якщо тут дізнаються, що я пішов у світи без дозволу, вони напишуть до стедінгу Шанктай, до моєї матусі. І вона з'явиться тут і оженить мене ще до того, як змиє дорожній порох. Вона завжди каже, що я надто необачний і мені потрібна дружина. Гадаю, відколи я пішов зі Стідінгу, вона відшукує мені пару. Хай яку дружину вона мені обере, жодна жінка не дозволить мені знову піти подорожувати світами, доки у мене борода не посивіє. Дружини завжди кажуть, що жодного чоловіка не можна пускати у світи, доки він. Не навчиться давати собі раду. Мед голосно розреготався, так, що всі подивилися на нього. Та, зглянувшись на відчайдушні жести Лойела, стишив голос. Ні, у нас вибір роблять чоловіки, і жодна жінка не може завадити чоловіку діяти на свій розсуд. Ранд наморщив чоло, пригадавши, як Егвін почала ходити за ним на зерці, коли вони обоє були ще дітлахами. Саме тоді майстриня Альвір почала звертати на нього особливу увагу, більшу, ніж на інших хлопчаків із їхнього селища. Коли вони трохи підросли, деякі дівчата танцювали з ним під час свят, а деякі – ні. І завжди ті, хто танцювали, були подругами Егвейн, а не танцювали з ним ті дівчата, які Егвейн не подобалися. Здається, він пригадував і те, як майстриня Альвір відкликала тема в бік. І вона ще муркотіла щось про те, що, мовляв, у Тема нема дружини, з ким вона могла би перемовитися. І після цього і Тем, і всі інші поводилися так, наче вони з Егвейн, заручені, хоч вони й не ставали на коліна перед жіночим колом і не давали обіцянок. Він ніколи раніше про це не замислювався. Йому здавалося, що між ним та Егвейн усе йшло, як воно має бути, та й по всьому. «Гадаю, у нас усе відбувається так само», – буркнув він, а коли Мет розсміявся, додав. «Ти можеш пригадати, щоби твій батько хоч колись зробив щось проти волі твоєї матусі?» Мет вишкирився, відкрив булорота, а тоді насупився і закрив його знову. З надвору сходинками спустився Джуїн. «Якщо, ваша ласка, запрошую вас усіх піти зі мною». «Старішини хочуть вас бачити!» Він навіть не глянув на Лойела, але той однаково ледь не впустив книгу. «Якщо старішини спробують змусити тебе залишитися, – сказав юморант, – ми скажемо, що нам треба, щоби ти йшов з нами. Можу побитися об заклад, тебе це взагалі не стосується, – промовив Мед. І можу також заставитися, що вони просто хочуть сказати, що ми можемо скористатися шляховою брамою». Він здригнувся, і голос його залунав ще хрипкіше, ніж зазвичай. «Ми і справді маємо пройти шляхами, адже так...» І це було не питання. «Залишитися і одружитися, чи пройти шляхами?» Сумно зітхнув Лоял. «Життя стає напрочуд клопітним, коли у тебе в друзях три та верени.